«Відповідай! Відповідай!» «Гаразд!» – сказав комп'ютер. «Тож відповідь на одвічне питання, ну ж, ну ж, про суд життя, існування всесвіту і про все інше, ну, ну, є!» – сказав великий мислитель. «Говори! Говори! Є! Душ!» Сорок два Велично і незворушно вимовив великий мислитель Розділ двадцять восьмий Ніхто не міг вимовити жодного слова Краєчком ока Фудж Бачив за вікном Море напружених облич Що застигли в чеканні Як ти думаєш Нас не розірвуть на шматки пошепки запитав він Ви взяли на себе Тяжкий тягар Співчутливо, сказав великий мислитель. «Сорок два!» – вигукнув Луквавль. «Це все, що ти можеш нам повідати після семи з половиною, мільйонів років роздумів?» «Я все врахував і перевірив. Відповідь точна!» запевнив комп'ютер. «Щоправда, коли бути до кінця відвертим, мені видається, що питання було некоректним. Але ж це було одвічне питання про суть життя, існування Всесвіту та про все інше, сказав Лунг «Звичайно», мовив великий мислитель тоном людини, який часто доводиться спілкуватись з недоумками, але ви хоча б самі його розумієте. Запала тиша. Лунквавль і Фудж сиділи мов грому вражені. Вони дивилися то на комп'ютер, то один на одного. «Розумієш, це, це просто все, намагався пояснити Фуджих. Саме так перебив його в комп'ютер у правильно поставленому питанні. Міститься половина відповіді. Жах. Фуджих крадькома змахнув сльозу. Гаразд. Гаразд, усе це добре, сказав Лунквавий. Але може ти допоможеш нам сформулювати коректне запитання? Овічне питання? Так. Про суть життя, існування Всесвіту і про все інше? Так, так. Великий мислитель поринув у задуму. Це буде нелегко. Але ж ти зможеш, вигукнув Лунквавель. Цього разу мовчанка була довшою. Ні, твердо сказала машина. У відчаї Лунквавель і Фуджх палив свої крісла. «Але я вам скажу, хто зможе?» утішив їх комп'ютер. «Хто? Хто? Скажи!» Артур відчув, що волосся стало дибки на його неіснуючій голові. Він підпунувся ближче. Тиша порушувалась лише рівним стрикотінням Кіну проєктора. Я говорю...